يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحية وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال تعال وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول م مجاهدی نورنو دا مس دفام او تفم او د اوشر مسی د وظحت علمی مجلس دی د مناس مجاادلی مجلس نه دی او الله د مننظررانانه یا مجاادانانه مجلس نهګځي تعالی دا مجلس د خیر اوبرکت نډ کې او الله تعالی دی مجلس کې موږ د شریعت پرانا کې اتفاق ته حق ته ورسئ چکهم جانب حق یع الله تعالی دې زمونږ ذهنونو په حق باندې کولاو کې او الله تعالی دې ذهنونو کولاو دونه پس موږ حق قبول کئ او بيد الله تعالی په حق باندې استقامت را راکئ کچ باندې حق واځه حشي او به هم په پختو عزت کئ نو ولندوت الله تعالی هدایت وکئ او کنینو اللہ اعتبا کی آمین. او اللہ تعالی تی دی جیحاد دی صف نو باسی آمین. اللہ دی جون پریشانہ کی اکنین مجاهدین په نحایت زعف کی دی دشمن په نهایت قوت کی دی اقتصادی مشکلات منگ لرو افرادی قوت زمان زعیف تی هر جانب تا منگ مشکلات تی اختلاف و انتشار سڑی حوصلہ ماتایا انسانی تاریخ چا سڑے ګوري که اسلامي تحریکونو را پورته شي که غیر اسلامي تحریکونو را پورته شي د اختلاف او د اختلاف او فراق او ختم شي دي د اختلاف په صورت کې ما در خپل جهاد جهاد د پاکستان اس مستقمل لغکاری انتهای د پریشانه مرحله ده دا, دا مجلس په دې غو مودې فکر مناقشه وي چې د مسلې شرعي تحقیق وکړي چې او د غ شرعي تحقیق پراناک به موږ یو متفق موقف اختیار کو. نو الله تعالی دې زموږ د ژوند نژد عنایت تعصب او تحزب و, و باسي حق طرف ته الله تعالی زموږ د سترو نه مایل کی او په حق دی الله تعالی مونږ پوې کی د ځانيبونو دعوه ډاکټر سیهم بیان کړل مولانا ابو صحیح سبحانه الله نسب ابن امام په حواله سره اهمیت بیان کو یقینا کوم اهميت چې د نسب د امام په حواله سره مولانا ابو سعید څخه بیان کو مکمل زمنګي اتفاق دي دا به او اهم شرعي واجبونه ده په دې ومنګه روز تخپل چې کوم تحریر مون منتخب کړی دي چې هغه تحریر کی تقریبا ټول پټو لحاظت نذیرکار شیخ محمد صاحب حفظه الله کړي نو که په دې وځه هغه چې نسب د امام په کمه شا... شریعت یو طریقه خوده لیدا وخت خوده لیدي چې کله وختونه هغه زمینا مساعده یز مکانی حقائق داغه تقاضا کوي د شریعت پرناکی نسب د امام بکیږي څوک به کوي په کمه طریقه به کوي شریعت یو کامل دین دی ان ن عند الله اسلام الله و د جون د تیریدو نظام او قانون د الله په نزبان اسلام دی ال یو اکمل توله کوم قانون اللله و ما تاسوه کامل کلی دی پره کللی دی اسلام د خپل سیاسی نظام د اسلام د سیاسی نظامون د خلافت نور کفرې نظامله انسانی د نظامونه او خپل سیاسی نظام څوک صدارارت نو مرکک لاارت نظاموک جمهور نظام څوک شاهیو ملوکییت خو د اسلام د سیاسي نظام دي نظام نوم د خلافت اسلام یو کامل او واضح دین دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای ترکتم علی ملتین بیضا ليلها کناریه په کارو واضح دین مبرخي وي شپم د ورځې بشانی دغه کامل کې د اسلامي خلافت یا د اسلام د سیاسي نظام یو واضحه نقشه موجوده ده موږ د خپل علم څومره موږ بشریات پویو د خپل علم مطابق هغه شرعی نقشamong ko de خپل تحریک پیښکړی د مردور مختبي کیدو زمونږ داو اده زو شروع د خپل دعوی نکوم چې فضیلۃ المعالی شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله ونصرہ الله ضد التحالف السلیبی السهونی الرافضی الله یې دا هم مدد او نصرت وکي زمونږ داو دار چې هغه د نور جهادي جبهه د عمره او رهبرانو بشاني یو جهادي رهبر ده دوس مطابق په هر مسلمان مدد واجب ده لیکن خلیفۃ المسلمین نه ده شرعی خلافت نه ده قائم شوهه نزمکانی حقائق د مطالبه کوي چې وسته شرعی خلافت قائم شي په دې باندې شریعت پرانا کې بحث کو شرعی شرعی خلافت ال قائم کېږي چې ته فرائض در خلافت چې خپل وعیت تورکلي د شریعت پرناکه د اسلام په هانو او د اسلامي قانون په هانو د هغه وضاحت کړي دي فلحان په عالمی ستا باندې عالمی اسلام د شرقي ترکستان د سنگان نواله تر مراکش پورې د عالم اسلام نقشه ده کڅوک په نقشه پویږي به وګوري د ټول په ټول مقبوضه شوې ده هر څوک په خپل منځقه او په خپل علاقه کې دغه نظام خلاف جدوجہد کوي دغه نظام را پرځول غواړي خو ارچاطا تا پل تاغوت په خپل موقع کې په نهایت قوت او تاثر وجود لري فلحال موږ په اوله مرحله کې شکېلو چې دا تواغیت دا نظامونو سکوت کی او به یو زمینه مصاعده شي زمکني حقایق به ستقازا و کی چې به موږ دغه خلکو تشکله خلاره شي د نظامونو وګرځيږي هغه ته دس یو نظام ورکو سی هغه ته د اسلام په سیاسی استلاکه د خلافت نظام و او هغه د غره عیادت دغه ملت ته خلاف وق کی هغه بنیادی لس حقوق چې کوم د اسلام په هانو د اسلامي قانون په هانو هغه واضح کړی د شریعت پران کې چې به غوړکو حال زمون دعوه دا چې هغه مرحنه دراغلی مونږ د رانظامونو پر هغه ورځول کې مصروف یو دشمن په هر میدان کې زمون په ډیرو وسایل سره په طاقت و قوت سره موجود دي او د اسلامي جهاد د اسلامي امت چې څنګه جهادي ما حزونه دي ټول په حالت کې جنگ کی دي لکهن مخکني جنگونه په هفته باندې په 15 ورځو باندې په لس ورځو باندې محیتو په یو ورځ په دوه ورځو باندې یو میدان ته بوټل د جنگ فیصله به هفته کې دوه ورځو کې درې ورځو کې 15 ورځو کې کېدلا د جنگ حتمی تایید به ځل معلومېدلا معاصر جنگونه وسنی جنگونه په 10 10 په قانونو قانون محیتي او د جنگ خاص یا میدان یو خاص ځای نه یا یو میدان نه چې خلک ورودی ټول منځکه حالاتي جنگي په څل کال باندې پنځه لس کال صرف د خراسان په دې منځکه کې کوم جهاد روان دی دا پنځه لسم کار روان دی ظاهري خبره ته چې دا څه ټول علاقه حالاتي جنگي واقعیا مفاهي د جون کاروان هم رواني باز هرونه هم په تناسه شکل کې کولاوي تعلیم اداری هم کولاوي د صحت څوبې هم خپل فعالیت کوي لیکن ورثره جنگ هم رواني د جنگ ختمینه تاج چاګه فتح و تجزيه او شکست سوی هغه سر نه معلوميږي خلک تفسيره او تجزیه کوي اته څنګه کیفیت سم مخيو په داسې صورت حال کې اوبيدا جهادي حرکت د شرقي تورکستان نه تر مناکشه پوري په مختلفو محظونو باندې روان واندي بعضي محظونه ډیر په قوت کړي بعضي محظونه په ضعف کړي د یو تاغوت خلاف روان دي په یو نظریه په یو فکر باندې تاغوت په یو ځکه یو په یو نقطه کې ضعیف شي نو دا سېبد اغه نقطه ولا کمال ندي مثلا زموږ دلان هم قوي امید ده چې مو مستقبل قریب کې په افغانستان کې د عالمی تاغوت سقوط کوي ورځيږي شکس خوري خو دا دی مقام قم د مجاهدینو کمال ندي دي تاغوت لا گزار په سومال کې شباب مجاهدینو ور کوي دله په ما ک گزار ورک دله پر سرکیې تکستان کې حیز اسلامی شرقی ترکستان هم زاره ورکي د ته عراق او شام کې او دو تو اسلامی او جببه نصره نور چې اددی جوه هم زارونه ورکي په کمم یوزایم چې دشمن غزی او ور طرف ته د د ټور چې هاد قووتو مشترک کمال دی په داسې سې حال کې چېمونږ پهجنګې کفیت کی کې واقع د امام نسب پدې بهرست موږ بحث کوو چې په تاسو او مو کېد کی موږ باندې امام نسب واجب دی آیا موږ دې تر سیدلې شو چې متفقہ طور باندې یو امام مختراولو او بل فرض کته شی حالات راشي چې ځمکه نه حقائق داغه تقاضا کوي به ودی نسب اسلام یو واضح او بهترین سیاسي نظام لري داغه په تناظر کې موږ دا شیخ ابو بکر البغدادی حفظه الله ونصرہ الله جهادی رهبر دی خلیفۃ المسلمین نه دی سړی خلافت نه دی قائم شوه دی نور جهادی جبهه په شانی د عظیم تر اسلامي خلافت دپاره عظیم جد جهید کی مسلوفت دی دنی د پاره دلائن په مختلف اندازمن پېښ کوستاسه مخته تقریبا کم تحریر خلاصات موږ د خپلو تحقیقاتونو یدي مجلس لپاره منتخب کړی پاک دا پاکی موږ د 2 شوجي او د هر وږي لاندې مختلف دلایل بیان کړي دي اولو وجه چې شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله خليفه زکنده ادسر بيعت با کفۃ المد نه واجب کله دسرته بيعت ونې کی مرګ د جاهلیت نه ده کله سره څوک بيعت نکي هغه بغاته واجب القتل نه دي ځکه چې د دې اعلان کې خلافت د صحابي کرامو د نظريه خلاف نه صحابي کرام زموند په اړه معیار د حق دي د حق ته لادا د حق ميزان دي قرانه کریم کې الله تعالی فرمایي فئن امنو بمثل ما امنتم به فقد تهت کدی خلق کدس ایمان دا وړي اصحاب ته گیتاس ایمان دا وړي دا په ہدایت شي صحابه والسلام برابر را شاګردان دي داغه قول او فعل کې چې وجود نلري دا د سنتو والجماعت عقیده راځي هغه بدعت ته حفیظ ابن کثیر رحمۃ اللہ بتفسیر سوره احقاف کې فرمایي و اما اهل سنت والجماعه فایقولون كل قول و فعل عن الصحابه فهو بدعه دا د سنتو والجماعت چکم قوله وفعل صحابنا ني ثابت غبي دت دي شيخ ابكر بغدادي حفظه الله اعلان کي شيخ خلافه صحابي كانوا د خلافتي صحابي کرام رضوان الله عليه مجمعين د خلافت په حواله سره درې قسم نظريه وي د باي صحابي کرام او دا ودام یولي تعدادو پرستم تفصيل کاوه اول اجماع لاندې تفصيل و دا هر قسم صاحبای کرامو نظر داوم چې خليفه اعلی شرعی خليفه کې دیشي چې ټول امت نه متفق شي دا د یو جانب صاحبای کرامو نظر تفصيلي وایوستم جانب جانې صاحبای کرامو نظر داوم چې او کس اعلی خليفه کې دیشي صرف اعلان معنی سره خليفه نشي کېده اعلی خليفه کې چې ټول اهل الحل والعقد دچا په لاس کې چې د امام داعد د مقرر کولو، او د نسب د د معذور کول یو اختیار وي دوی مت په اعتماد وي دا غوی رضاد امت رضاوي دا ټول اتفاق تفرشیه د شرعي امام او شریعه خلیفې به وسر بیعت واجب دی په کافۃ الومت باندې کوم څه بیعتونه کې مرګ د جاهلیت دي د دریم قسم صاحب کرامو نظر دا دریم قسم نظر به د اهل سنت والجماعه عقیده ګرځیدل دا چې نه اتفاق د ټول مت شرط نه اتفاق د ټول اهل حل و لیکن اتفاق د جمهور اهل الحل و العقد شته دا درې قسم نظریات صاحب کرامو کې وجود لري اتفاق د طولومت اتفاق د طول اهل الحل و او اتفاق د جمهور اهل الحل و او دا درې قسم دا اهل سنتو او جماعت عقیده ګرځیدل دا درست مونږ یو مستقل بحث جوړ کړی دی د شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله اعلان کړي چې په خلافت زګه شرعي خلافت د اهل او جماعت د عقیدی سره اولا نظریا جناب اصحاب کرامو نظر دادے شدی خلافت د مشروعیت اتفاق د ټول امت شرطه لکه مقدمه ابن خلدون صف یوسل ولسم کی وای علي رضی الله عنه سلا بیعت کیده نو ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على امام ک وسعيد و سعیدن وابن عمر واسام والمغير وعبد الله بن سلام وقدام بن مضعون و سعيد الخدري وكعب بن عجرة وكعب و مالك و النعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلم بن مخلد وفضاله عبيد وامثالهم من اكابر الصحابة رضوان الله عليهم دا کوم نو نه ذکر شول دا کا دا کا شان باځي نور اكابر الصحابه کرام توقف کړو د بیعتنا او بیعتي نکاو او دا نظر ترسو برطول خلق نو متفق شوي باعت نکو او دعا و الله فخلافات باني طول امت خدسو جي سواد عظم دو امت او بسواد عظم دو امت سواد عظم دو جهادی امت بلکی یو عشر دو امت بهم لا نجا جمع شوي دغن انگی امام شهاب الدین فنهایت الارب في فنون الادب صف يوس اليوش بيتم کی جل شلم کی وعی كذلك رسي الله تعالى عنه لبارا مالك بن القعب مالك بن القعب الحمداني رضي الله عنه دومة الجندل مقام تلالي او دا اغذي و سودين كذلك رسي الله عنه بيعت ترابلل نو دومة الجندل خلق الدينا انكاروكو وازحي وردويل جلا نبايع حتى يجتمع الناس على امام فانصرف عنهم وتركهم منغتر اغبور بيعت نكو ترسو خلق په یو امام نو راځه ماشوي نو مالک رضی الله عنه را روانه هغه پری خول خدای تعالی و چې بقیع نهسته د واجبنا منکارو کو او دومره دومره احادیث خلاف کوي کمر شوی مرګم د جاهلیت دی. د خیر القنون زمانه و ورخلهم صحابه و د بیعت مطالبه د معموله هستې ده په اړه نه کیږي د علی رضی الله عنه ته په اړه او د دو ماتول جندل اسودین کی هم صحابه یا تابعین و خدغه نظريه وا چې اگر چې تراغلی صحابی مطالبه هم د عرب رضی عنه د شخصیت د باره ده خو زموږ نظريه دا چې اتفاق بنوي راغلی اغرق اغه مشروع امام نه دی چې بیا واجب وي او دا غشن بل كامل فی تاریخ کی وای وجاء بسعد بن وقاص رضی الله عنه فقال له علي رضی الله عنه بايع فقال لا حتى يبايع الناس وجاء ابن عمر رضي الله عنه قال لا حتى يبايع الناس دغسي ابو سعيد الخدري صادو ابن وقاص بن عمر رضي الله تعالى عنه توي شي ذا علي رضي الله عنه سر بيات وک دي دوه حضرتو دخه واضح ته ورسویلہ چې ترڅو ټول خلکو بیات نوي کړي مونږ دانه کئ نکه د حضرات او دونه جلیل القدر صحابه دي د حضرات سره باغيان تاریکان دواجب واجب د احادیث سره خلاف نه د احادیث سره خلافت نه IRAS کونک نه غنل او نور طالب رضی الله عنه وی تاسو سو باغيان تاریکان د واجب او دومره دومره احادیث نه خلاف کونک استه یا او کوملشوی مرګم د جاهلیت ته محمد علی الصلابی په خپل کتاب خلافت عبد الله ابن زبیر صفحه 25 ستن کې هغه وعندما ضمن ضمن الله مخكي سلسله واربيه يا بارك بارك ف... محمد علي السلاوي بخل كتاب خلافه الله بن زبير صفه فتن كوي شو طلب ابن زبير من محمد بن الحني... حني حنفيه وابن عباس رضي الله عنهما المبايعه قال حتى تجتمعك البلاد ويتسق لك الناس عبد الله بن زبیر رضی الله عنه و محمد بن حنی او ابن عباس رضی الله عنهما متالبا وکړه چې ما سبيعت وکيه هغه ورته و چې دا غپورې به یاد نکوم تو ته خارون او خلق به تا راجه مשיبی نه دا خو دانس بیا نو چې عبد الله چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه خلافت اعلان شوه دې په کافی علاقو د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سلطه هم خدا نس بیا نو چې همي خلافت اعلان شوه همي سلطه بلاست کده خدا نس بیا نو چې بیا ته د دو دومره دومره حدیثو خلاف فردي را دي باغين ګورځو کومر شم مړو شم مرګ د جاهلیت ته بلکې داوی نظریه وا چې د خلافت د مشروعیت او قیام لپاره اتفاق د امت شرط دی دا ورنې مذهب د صحابه کرامو د شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله ونصرہ الله اعلان کړي چې خلافت معنی خو صرف د جهادي قوتونه یو عثره هم لا نه دراجه مشروع دی داغه خلاف کوونکې څرنګه مش ترنګي نو داخ خلاف تننګ مشروع کړي دي شو تننګ موافقت نه کوم کې باغی کړي دي شي سبحان الله وبحمك اشهد اله الا الله